Basme în limba română. Tovarășul de drum. A fost odată ca niciodată un băiat tânăr pe nume Jack, care locuia într-un mic oraș. Jack și-a dorit întotdeauna să vadă lumea. El avea un suflet bun. De-a lungul multor ani de muncă grea, el a reușit să adune 25 de monede de aur. Și astfel, într-o zi, și-a adunat toți banii într-un săculeț și a plecat să-și îndeplinească dorința A mers câteva zile până când a dat peste o casă veche Cine ar construi o casă atât de adânc în pădure? Sunt sigur că nimeni nu locuiește aici Mă pot odihni aici în seara asta O, oh, acest sicriu arată nou în comparație cu această casă prăfuită E atât de ciudat să-l găsesc aici Jack s-a așezat lângă ușă era atât de obosit încât a adormit imediat În timpul somnului, el a visat o fată Ea purta o roche de culoare albă, avea părul lung și mătăsos și ochii frumoși negri Jack s-a îndrăgostit instantaneu de ea Dar apoi și-a dat seama că ceva nu era în regulă Ea plângea Salvează-mă! Salvează-mă! Dar înainte ca Jack să o prindă de mână, s-a trezit ha? Ha? Ce? Ce s-a întâmplat? Ş -ş, ce? -ş, nu este nimeni aici să ne asculte oh, <răULUților> Ai dreptate să-i scoatem repede toate bijuteriile Stați! Ce faceți? Tu cine ești? Numele meu este Jack de ce deschizi sicriul acestui biet om? Bietul om? El a împrumutat bani de la noi și nu i-a mai dat niciodată înapoi. Suntem aici doar pentru a-i lua bijuteriile și pentru a ne lua banii înapoi. Nu! Deci, și ce dacă nu mai trăiește? E greșit să-i spargi sicriul. Uite, aceste 25 de monezi de aur sunt tot ce am. Luați-le și plecați, dar nu-i rupeți sicriul. Lăsați-l să se odihnească în pace. Este prea mult El ne datorează mult mai mult de atât Dar bine, ne vom descurca Nu îi vom rupe sicriul La revedere, prietene Jack nu mai avea bani acum Dar nu era deloc trist Știa că a făcut ce trebuia A încercat să adoarmă la loc și să o viseze din nou pe frumoasa fată Dar visul a dispărut la fel ca și fata după ce s-a luminat, Jack și-a luat lucrurile și a ieșit din casă S-a plimbat multă vreme, bucurându-se de aerul curat După un timp, a văzut ceva ciudat Unde să mă așez? Acest loc este minunat! Ar trebui să vin aici des? Desigur, până... Ah, salut! Te-ai rătăcit? Oh, <laughs> Nu este posibil să mă rătăcesc, pentru că nu plec nicăieri. M-am hotărât să călătoresc în lumea asta și să merg acolo unde mă duce vântul. Ah, e grozav! Și eu călătoresc în lumea largă. Ai vrea să mi te alături? Um, ca un tovarăș de drum? Oh, da! De ce nu? Și astfel a început călătoria lui Jack și a tovarășului său de drum. Ai auzit asta? O văd și eu! E o bătrână! Se pare că și-a rupt glezna! Are nevoie de ajutorul nostru, Jack! Să mergem să o ajutăm! Jack, repede! Deschidem geanta și scoate flaconul albastru! Ah! Nu pot! E încuiată! H ah? uhuh. Felicioarele mele sunt mai bune decât înainte! Nobile domn, cum pot să te răsplătesc? Ce zici dacă mi-ai dat acel baston lung? Acesta? Oh, sigur! Iar? Mulțumesc mult! De ce ai nevoie de acest baston? Îmi place să colecționez lucruri, totul este util! Jack l-a găsit pe noul său companion foarte interesant Amândoi au mers înainte și au ajuns la un deal. Cred că trebuie să urcăm Ce? Acesta? Ce e asta? Oh, par a fi aripi de pasăre Păsările nu-și lasă aripile în urmă Poate că pasărea știa că am nevoie de aripile sale pentru ceva Ai văzut asta? Au zburat pe cont propriu Ceanta ta este magică Este? Nu știu N-am observat niciodată Să mergem Amândoi au ajuns într-un mic orășel Tovarășul de drum i-a cerului Jack să aștepte lângă drum, în timp ce el găsește cel mai bun hotel pentru ca ei să rămână. În timp ce Jack aștepta liniștit, a auzit un glas puternic și sever. Mișcă-te! Vine prințesa. Ce? Nu! Cum se poate una ca asta? Ce s-a întâmplat? Este fata pe care au visat o la vechea casă! Jack a povestit întregul vis noului său prieten. Înțeleg! Trebuie să mergi să vezi mâine, prințesa! Și Jack asta a făcut. La prima rază a soarelui de dimineață, Jack s-a dus la palat. Era un palat sobru și vechi. Jack s-a întrebat dacă cineva chiar trăia acolo. În timp ce intra, nu erau gardieni care să-l oprească. El l-a văzut pe rege stând trist pe tronul său. Jack s-a închinat regelui Maestatea voastră, am venit până aici să vă cer Știu, știu, probabil ai venit aici pentru a cere mâna fiicei mele în căsătorie a, Da, domnule Așteaptă aici, fica mea trebuie să vină Jack era confuz, dar nu a îndrăznit să-l pună la îndoială pe rege A așteptat acolo cu răbdare Imediat a sosit și prințesa, purta o roche neagră Ochii ei erau întunecați, iar fața ei era mai subțire decât în seara precedentă. Dar lui Jack nu-i păsa. Era îndrăgostit nebunește de ea. Prințesa mea, sunt aici să-ți cer mâna în căsătorie. Bine, dar mai întâi trebuie să treci un test. Vino cu mine. Jack a urmat-o fericit pe prințesă. El deja visase la un viitor cu ea. Când a intrat pe balconul din spatele palatului, a văzut un lac mai jos. Ce lac frumos! Mă bucur că-ți place, căci dacă nu reușești să treci testul meu, vei fi aruncat în lac. La fel ca și cei dinaintea ta care veneau să se căsătorească cu mine. Acum, ascultă cu atenție. Vei fi chemat la palat în fiecare dimineață la ora nouă, timp de trei zile. În fiecare zi va trebui să arăți exact la ce anume mă gândesc. Dacă mi-arăți un lucru greșit, chiar și o singură dată, vei fi aruncat în acest lac Și dacă ghicești corect și mi-arăți la ce mă gândesc în toate cele trei dăți Atunci mă voi căsători cu tine Ești de acord? Ai fost de acord? Ești mai nebun decât mine Nu am știut ce altceva să fac O iubesc Și dacă nu mă voi căsători cu ea, atunci la fel de bine aș putea trăi în acel lac cu crocodili Bine, du-te la culcare acum. Mă voi gândi la ceva. Tovarășul de drum al lui Jack era îngrijorat de el. de îndată ce Jack a adormit, a scos un arc și un băț lung din sac. Apoi și-a pus aripile păsărilor și a zburat spre palat. Voia să afle adevărul din spatele palatului misterios și a prințesei sale. Pe măsură ce se apropia de camera prințesei, s-a ascuns în spatele unui turn. A văzut prințesa ieșind din camera ei pe balcon. Spre surprinderea lui, ea și-a deschis aripile negre și a zburat. Nu este o prințesă obișnuită. Trebuie să o urmăresc. Companionul și-a scos arcul și bățul lung. A țintit spre prințesă și a stras cu bățul în ea. În timp ce ea s-a întors, el s-a ascuns în spatele unui copac și privea. Ceea ce a văzut în continuare l-a șocat. Ochii ei erau din nou verzi. Oh, ea este sub o vrajă! Tovarășul de drum a continuat să o urmărească. Prințesa a zburat și a intrat într-o peșteră. A intrat înăuntru până ce a ajuns la o deschizătură mare. Acolo, pe un tron, stătea un monstru mare și verde. Stăpâne, un băiat tânăr pe nume Jack dorește să se căsătorească cu mine Altul? Nu trebuie să-ți faci griji, ia asta Asta trebuie să-ți arate Da, stăpâne În dimineața următoare, când ceasul a bătut ora nouă, Jack a venit la palat cu o cutie în mână El stătea în fața prințesei Arată-mi, Jack, la ce mă gândesc? Frumoasa mea prințesă, te gândești la asta? Cum se poate? Pentru că dragostea mea pentru tine este pură. Destul. Vino înapoi mâine. Prințesa a fost foarte confuză. Nimeni nu a reușit să ghicească corect. Dar prințesa nu știa că tăvarasul de drum al lui Jack a văzut când monstrul i-a dat mânușa. În acea noapte a zburat din nou cu companionul care urmărea. S-a dus în peșteră și a relatat incidentul monstrului. Acesta era la fel de șocat. Dar asta poate fi o coincidență, se gândi el în sinea sa. De data aceasta i-a dat trei bile. Prințesa s-a închinat la stăpânul ei și a plecat. În dimineața următoare, din nou, Jack a ghicit corect. Împărăția s-a bucurat. Credeau că Jack era un magician. În seara aceea... Înapoi la hotel Mâine este ultima zi, prietene La ce crezi că se va gândi? Vom ști asta mâine În acea noapte, companionul știa că trebuia să facă ceva în legătură cu monstrul Când Geca a adormit, a zburat spre peșteră. Prințesa era deja acolo Imposibil! Cum a putut ghici corect? Bine, tu te înapoi în palatul tău cu 5 minute înainte de ora 9, goblinul meu va veni la tine cu o cutie. Nimeni nu va putea ghici ce este în ea. Du-te acum! Du-te în pădure și caută o floare care are toate cele șapte culori ale curcubeului. Există o singură astfel de floare în toată lumea. găsește o și dai-o prințesei mâine dimineață. Chiar dacă băiatul ghicește corect, nu va putea niciodată să-i arate <laughs> Ah, ce drăguț ești tu! Să mergem! În dimineața următoare, prințesa a aștepta pe goblin lângă fereastră Era nouă fără zece minute, dar goblinul nu a mai apărut Unde este goblinul? Prințesa? Regele vrea să te vadă acum. Este ora nouă. Înapoi în sală, întreaga împărăție s-a adunat, așteptând să vadă miracolul. Prințesa a ieșit, dar ceva era diferit la ea. Arătat distrasă. Dragostea mea, în ultimele două zile nu te gândeai la nimic. Pur și simplu făceai ceea ce ți s-a cerut. Dar astăzi te gândești la ceva. Și știu ce este! Ce este? Ce este? Maiestatea voastră, fica ta se gândește la acest goblin dispărut! Ah! Ce? Cum m-ai făcut? Cum se poate? Oh. Ce? Nu, nu! Acest lucru nu poate fi! Nu! de jos! Ah, nu! Oh, Jack! Ai rupt vraja! Mulțumesc, domnule! Sunt un soldat al acestui palat! Monstrul Malefic era îndrăgostit de prințesă, dar nu putea să o aibă. În timp ce încercam să o salvez prințesă, el a aruncat o vrajă asupra noastră. Doar un om care a trecut testul îl putea distruge. Și astăzi ne-ai eliberat de magia lui Malefică! Ei bine, n-am făcut-o eu. Prietenul meu de aici a reușit. Prințesă, fă cunoștință cu prietenul... Stai! Nu te-am întrebat niciodată care este numele tău. M-ai ajutat mereu și. Nu-ți cunosc numele. Mi-este atât de rușine. Cum pot fi atât de egoist? <laughs> tu ești orice, numai nu egoist, Jack. M-am întors numai din cauza ta. Ai venit înapoi? Ce vrei să spui? Jack, nu m-ai întrebat niciodată cum știu numele tău. <laughs> Am uitat să te întreb și asta Știu asta pentru că ai spus-o cu voce tare în casa mea, salvându-mă de acei hoți Le-ai dat toți banii tăi, Jack Cele 25 de de aur Doar ca eu să mă pot odihni în pace Ai o inimă foarte mare, prietene Și acum munca mea aici s-a terminat Ți-ai găsit, Prințesa E timpul să plec Jack a fost trist, dar știa că nu-l va uita niciodată pe prietenul său drag. Împărăția s-a bucurat pentru noul lor prinț. Jack și prințesa lui au trăit fericiți până la adânș bătrâneți. Sfârșit!